Euskal Eriko etxe ekoizlen elkarteak, eh, beraz, idoki eh, mahka, idoki eh, kaira, ba, idoki mahka, eh, kudeatzen duen elkarteak, eh, ogoita amazurte betetzen ditu, biltzak nagusia zuten atzo, eta gurekin elkarteko presidente taike bat, hankion, uri zaga, egunon? Bai, egunon zuri. Beraz, eh, aipatzen dugu, e, Euskal Eriko etxe ekoizlen elkartea, Elkartea cartea sembakietan aipatzeko gaur egun zenbat kide ziste ze matxailetan Ordian badira voilà el cartea bi bi sailetan sartzen da badira beregunta latano eta lau kide egun eh, eskolegiko etxe el carten eh, ekoizleen el direnak eta hor dira herbitxoak eh, kahia direnak eta biltza teknologia hortan da eh, jazko lanen presentatzen eh, izanagira Uh, dira formakuntzak, moskinen ingurian inadiren analizak, salerozpenen uh, uh, ingurian inadiren gauzak, horiek dira aipatzen eta gero elkarteain beste partea da idoki, idoki marka, idoki koheraudiak, eta hor bat dira, latanoi lata ama eta amairu etxalde. Eta zesailetan uh, ari dirinak? Zerratxe maiten da idokin? idokin, uh, oh, bat dira, amalau... Ama etxalde, uh, amalau, uh, produzitzeko manera diferentak edo atelier di, eh, diferentak, odian, bada, behi aragitik eta gaznarat eta baratzikiak eta uh, hala, fruitutipiak, badira, uh, ono anitza ahanztan ditut, xerri, xerriki nahideanak, badira, Alatzeko ah, ah, ditut no, markatu zei, hey, ahi mm. e, Kalitatezko produktuen alde, idokiren e, parioa da arauetan, arau zohotzak, e, finkatzea katzea, orai jan daiteke? Bai, berda, ulertu e, historikoki eta orai beti e, idoki e, e, egina izana, sortia izana dela, dela etxalde tipitaik. Etxaldetipiek zuten uh, ala, uh, salmenta zuzenari buruz ari ziren ez baitzuten beste maneraik uh, konkretuki erbenioaten ateratzeko, eta astapenetik, oita uh, oi, uh, oi amar batukten uh, idoki abiatu delaik zen etxaldetipiak araudi zorotzak, baloreak eskolegiko... Uh, laburantza errikoi baloreak defendiatuz eta astapenetik hori emana da eta ondok ur, urtetan äh, araudiak pentsatiak izan ziren 2005-tian berriz ikusiak eta 2005-tian ono berriz e, ikusiak beti sentzu berezat e, ere, ere Eta horien e, garatzea da hori helburua? elburua? Eba hori beti haurten haurten uh, uh, ala urte zurte uh, sai uh, diferentak uh, Araudi diferenak landuko ditugu el karan, a elaboraaria ke uh, el kartuuz, el, el garrekin al Uh, gauzak uh, eramanez eta soluzioak atxemanez jakinez de aniz gauza bad dela uh, elkartetetan oh, izan dain letan izan dain laureurenxaagamara haikin eta beste ere uh, bad hainitz soluzio dira etxaldetan gauza horek ereaittik mm harttzea. -hmm. Eh, azken eh, demoretan eh, garatzen arisizizena dira ekoizleen saltegiak eh, eh, estrategikoa da eh, ekoiz ekoizle saltegi horien eh, autua? Bai berhar Eztatu daik, e, behar da idoki, da e, elkar lana da, e, ba ikaste, ba promozio kolektiboan, ba e, salmentan. Eta salmentan e, e, idoki betidanik entxatu da eta entxatzen da Uh, merkatutan elgarrekin antolatzia, uh, azken urteotan ere elkarteak bufeta sistema bat uh, janarein prestatzeko eta jende erakusteko zeitenginen uh, servitxo horren probosatzia, uh, gerokusten da ere azken urteotan uh, mahasinak hartzen dutela uh, importantzia handia, uh, lehenbizikoak uh, ez dira huaikoak, uh, batzen uh, donianelo izuneko baserria uh, standa bat hor merkatu estadian dena beti, uh, kasiko itamar orte ari dena, dela amar bat urte, amar amos bat urtere kaiku borda ortsaizena zena, e, eta ere goietxe txaldian irurin mauling ondoan. Eta gioztik, azken urteotan ikusten ditugu zarea azpagnen, e, elika ezpeletan oraiateako dena, e, donian ere beste bat, e, elduen buruileko, nahi, nahi beste idu, maasimaten idukitzatza, bada. E, ikusten da, ikusten da, la, e, ba tokiko, ba, le, ba bakantzetat diren jendeak, baina sustut, nahi sinoriak, inadira tokiko jendentzatere. E, Zer dira da, bantailak saltegi horienak, beste salmenta manerek konparatu. Ebe, elka, elka, elgarrekin antolat, antolakuntza hori, uh, maasinian ez dugularik permanenziarik txigitzen, uh, gure mozkinak beti handira salgai. Mm Hordian -hmm. uh, hori da, itzultzeko manera uh, konkretuki, eh, masinbat bat idokitzen duzu behatzeontan edo amarrontan, uh, goizeko etxaldeko lanak egiten ditutzu tranquil, eta gero abientzira harat uh, mahasinain idokitzeat eta zuetzie laiko, edo, edo langile edo bestekideak, hor dira. Eta animalekoa antaila da eta sustut hori beti uh, idoki espirituan uh, egina da, uh, biologikoan ere eta elgar narteko moskinekin uh, atxemaiten da hala, uh, atxemaiten da, xerbitxu bat eta Elkar lan hori, ez da beti simple, elgarrekin lanien hartia, baina indar handi hori uh, lortzen da, horren bidez. Mm -hmm. Ogoita amak urte betetzen ditu elkar teak, uh, urte betetze hori, manera batez edo bestez, uh, markatu nahi duzu, eh? Bai Bai, bai hor bai. nahi dugu, uh, hala, uh, datak atxikara zideia laborariak, er, jende guzieak. Uh, eldu den urhian oh, uh, pentsu dugu, uh, aste batez, uh, batez egitea gauza diferentekin uh, uh, uh, izan dain eskoletan, izan dain uh, besta baten bidez urhian uh, amalauetik ogoiera aste bat barne uh, ekintza desberdinak nahi ditugu egin eta ideia da ez da du daik, oita mahozte ospatzia uh, besta baten ingurian mm -hmm. ere olabukatuko da, baina nahi dugu sustu terakutsi elkarte horrek uh, gure elkarte unek, uh, eta oko uh, laborariek ze sortu zuten, ze urte urte ereman ze zelan ibili duten, eta hori esker ebe, gure etxalde tipiekek erbenioa e, karri dutela e, e, balore batzu defendiatuz beti eta gu. Uh, baserria uh, bizi gatzikiz uh, laborantza uh, iraunko eta anitz laborariekin. Eta hori nahi du ospatu, uh, ala, haste horren bagna, harri gira uh, talde bat muntatia dugu uh, eta beriz uh, be, irratien bidaz ere uh, edatuko dut, biarratxean, uh, izuran aizebergin, Uh, nahi du berriz bildu, sortziak eter ditan, uh, berazetxe eko izude eusier eidokia, eidokia da, uh, gai horren ingurian, hola, edo zen gizaz, hoi uh, uh, nederki, oitamak urtez uh, lan horiek ibilidik, uh, mehez idu ospatzia, mehez idu transmititzia, Eta uh, behag da jakin, eh? oaiko egunean, uh, bi instalazionetai bat uh, etxeeko izleentan pasatzen dela. Dira, jendeak transformatzen ari dira. Edo zoin gauza uh, moskin dizentetan, zintzaia, lekuko jendek eta pasaiakuek uh, galditen dute, hala, anitz, uh, beren janaria egungu zitakoa, sanoa hmm. izan datin. Bere lanetik bizitzeko atera bidea horretan, ikusten duzu, e, transformatzean? Bai. Bai, bai, transformatzean deia, deia lan edera eh? da galditzen du galde uh, egiten du ezagutza gehiago uh, bezik produsitzea baino baina uh, ukaitia parrian egun uziz edo biziki ardura uh, klientak eta aiek egin eh, zuten duzulaik oh, badu oita marrokte ez du uh, uh, olako, uh, olako ara gian, eta berriz, berriz atsema iten dugu baiko egunean, horrek berak erakusten du bideonean uh, gira eta hori da tokiko jendek erana ez da besten Gine, gure janaritik urundu zen bat da tokiko, tokiko jendek ere gusten dute uh, idokin gibilean uh, berriz balore uh, horiak eta eta gustua, gustua berriz kartzen dut beti, mm. betiko, betiko moskin honena. Ne, Ogoitamak urte pastu dira, ez da zu gale ginen oitamak urtean burua nora izanen den, baina uh, epe luzean uh, ze desafio ikusten duzu norat buruz uh, joan Desazioa, desazioa, bon, laborantzein desazio guziak eh, zautzen ditugu, intzuten ditugu egun guziz eh, klimari buruz, eh, gure iteko manerer buruz. Eh, guk, eh, deia ikusten dugu, eh, kambiamen ahondi bat, azken eh, hamarka jendiak eh, eh, tokikoak urrunekoak heldu dira... Eh, Uh, nahi dute berriz, uh, gauza onak, berberimadira gehizuniot pagatu ere, bona jokinez ez, ez, ez dela presioak eru, eruak ere, eta ez da horten jostatu er, nahi dute berriz... Uh, gauza onak, esanoak eh, jan. Eta eh, beren ilaite guze, ilaite sariaren parte bat nahi dute txiki eh, gauza onentzat. Eta parte hori handitu zari da. Eta ondoko urtetan, eta kursia duude jakan bihamena, eh, gu laborari xe hor simpletakipi gontxokuan gira, baina jenden bazkatzen berriz asten gira, konkretuki. Ez gira eh, industriari buruz ema, ez dugu emaiten gure mozkinak, baina jender direktuki, eta Erosle bakots Tokiko urguneko Podere hori behizartzen du Eta ohiburu buruzari gira Uaiko egunean, iduriz ba, Itzorrekin, elgar eh, agurtuko dugu eh, Mirezker, Antion Uxizaga Gurekin izanik goizuntan, tapasa egun hon